És dijous 9 de gener i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell visitarem l'IPEP que ens explicarà que aquest, eh, pista de, que la pista de gel d'aquest any ha tingut un 20% més de patinadors per dia respecte l’any passat. També hem visitat la biblioteca de Palà-Frugell, que ens han explicat que de mitjana tenen 300 usuaris per dia i que durant aquest any passat van haver-hi més de 30.000 préstecs. La informació comarcal ens portarà fins a Palamós per explicar que ja disposa d'un nou carregador per a vehicles elèctrics al carrer Cervantes de la localitat Palamosina. Us explicarem quines van ser les notícies més llegides al passat 2019 al portal web de Ràdio Palafrugell. I tornarem a escoltar a Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell. En aquest cas, tancarem aquest informatiu amb les activitats que han programat per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 9 de gener de Ràdio Palafrugell i ho farem parlant de la pista de gel de la nostra vila ho farem marxant fins a l'IPEP i és que avui doncs hem visitat eh, l'Institut de Promoció Econòmica per parlar amb Joan Vigues i la Sílvia Velenya d'aquestes bones xifres que ens ha de deixat aquesta pista de gel 2019 que malgrat obrir menys dies doncs ha superat la xifra novament dels 5.000 patinadors i patinadores durant aquests dies de Nadal us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb el primer tinent d'alcalde i regidor de Prunyp promoció econòmica Joan Vigas i la cap d'àrea de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, la Silvia Belenya. Avui ens hem desplaçat, hem sortit dels estudis per visitar l'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i és que després doncs, de les festes de Nadal hem tancat doncs, aquestes activitats que ja us hem anat comentant al llarg d'aquests dies que doncs, tenien organitzades des de, de l'IPEP, en aquest cas doncs, posarem avui la mirada sobretot en la pista de gel i és que doncs, ja tenim les dades referents d'aquest 2019 i aquests primers dies del 2020 que també va estar oberta en parlem amb en Joan Vigues regidor de promoció econòmica i també primer tinent alcalde. Bon dia, Joan. Bon dia. I també tenim nosaltres a la Sílvia Belenya, la cap d'àrea de, de l'IPEP. Bon dia, Sílvia. Bon dia. Doncs gràcies per atendre'ns avui en aquesta visita que us fem i, com us deiem, farem balanç no?, del que ha estat aquesta pista de gel 2019, que, per començar, ja ho comentàvem, eh? quan va obrir les seves portes, presentava una gran novetat i que crec que Joan ha estat molt ben rebuda, no? Bé, m'imagino que et refereixes a la possibilitat de patinar que hem donat a, a, a molta gent amb, amb, amb discapacitats, Uh, doncs sí, la veritat és que estem molt contents perquè uh, la satisfacció poder notar tant no és un tant un tema d'econòmic o, o de gran assistència però uh, creiem que el sol fet de que una part de la de població que fins avui doncs, no podia gaudir uh, em pugui gaudir per nosaltres una satisfacció enorme. Aquesta novetat doncs, ha fet que la pista de Palafragil sigui pionera comarques gironines, també una de les poques de, de Catalunya i d'arreu de, de, de l'Estat que, que doncs, permetia doncs, a persones amb discapacitat física o fins i tot també visual poder gaudir d'aquesta pista. En el seu dia en vam parlar també amb una de les persones, una de les mares, no? que gràcies a, a aquesta novetat doncs, el seu fill també podia doncs, gaudir d'aquesta pista de gel. Això no sé si ha estat el detonant doncs, que finalment la xifra ha augmentat. Expliquem eh, quines són les dades d'aquest 2019, Joan. Bé, les xifres sí, eh, en realitat doncs, hem augmentat eh, el rati de patinador per dia, eh, substancialment, o si sigui, pràcticament cada dia doncs, patinen quasi 50 persones més del que patinaven fins ara amb qual doncs hem augmentat entre un 15 i un 20% l'afluència final de patinadors però no voldria jo crec que la Sílvia us pot explicar molt més bé doncs Uh, jo soc bastant de números i sí, m'agrada molt que hàgim augmentat els 50, 50 patinadors i que, que per dia i que realment doncs, hàgim, hàgim tingut molta més afluència a dintre la pista de gel però jo crec que la pista de gel no l'hem de, no de considerar com una, com una pista tancada de 30x20 o no de 10x40 sinó que a la bòbil passen moltes altres coses durant aquests dies i, i, i a nosaltres no ens interessa que passin moltes coses no ens interessa exclusivament la pista de gel com a pista de gel Com ens dèiem doncs, al final aquest any han estat més de 5.000 patinadors i, i Sílvia, doncs, com ara comentava en Joan, eh, la pista està emplaçada a la bòbila i en paral·leles fan moltes altres activitats, unes activitats que es consoliden un any més, no? Sí, la veritat és que no, com deien Joan no només són els patinadors que venen a patinar sinó que és una mica l'excusa doncs, que perquè la gent s'acosti per la frugell eh, pugui patinar però a més a més pugui fer altres coses, entre elles doncs, anar a comprar els comerços de la vila i, i per això doncs, que montem tota aquesta infraestructura tan complicada i la dotem d'activitats com són els concerts eh, tallers per nanos eh, després de la plaça a Can Mario també hi ha hagut un parell d'activitats de fira que han, han fet doncs que que donguem més sortida doncs, poder a altres tipus de públic o a altres tipus de gent que no ve patinar o que no ve fer un taller de fanalets però bueno, per un perfil de d'emmainada, sobretot de més adolescents que també han trobat doncs, aquesta activitat i s'han han pogut afegir La veritat és que és una, la pista de gel que aquest any fet els 15 anys és una activitat superconsolidada de Palafrugell um, i que ha relat i que la gent de Palafrugell se la sent seva i que participa doncs, a totes les activitats que s'hi programen està clar, bueno, si hi heu passat, sobretot els dies que hem tingut concerts, els concerts més mítics que es repeteixen cada any, en la pista de Ja ha estat plena. La idea també és aquesta, que tu has dit, no? que també s'han fet algunes activitats fora de la bòbila, no? que també doncs, al final, poder, per la gent que passa per, per, pels carrers de Palafrugell, poder, també és més visible. També la idea és aquesta, de cada poder de cara als propers anys Intentar fer més activitats també a, a fora de l'espai? Uh, sí, no només per part nostra, sinó que a més a més aprofitant que tenim aquesta nova associació que s'oxigen que aquest any també ha fet una campanya d'anar molt potent i que els ha funcionat molt bé, entre ells i nosaltres doncs, sumar tots els esforços i aconseguir doncs, que el Nadal a Palafrugell, comercialment parlant, sigui un referent. I jo crec que aquest any ens estem bastant, ens hem acusat bastant. I jo crec que... Uh, realment el balanç és molt calent perquè estem tem vam tancar la pista, hem tancat ahir vull dir que, però sí que es podem dir que si, si i ens hem de regir per als tiquets que nosaltres ens han vingut dels comerciants perquè els comerciants feien una, unes promocions que, per, que per, eh, permetien doncs, patinar a la pista de gel doncs hem de estem molt contents de la gent que ens ha enviat oxigen a la pista de gel però això vol dir també que en aquests comerços hi ha hagut, hi ha entrat gent, hi ha hagut gent no tenim, no tenim el balanç eh, amb els comerços perquè no hi hem tingut a temps però creiem doncs que com a mínim, la interrelació entre que, el que li demanaves abans a la Sílvia, de que això sigui un complement i no sigui només una pista de 3x4, sinó de 30x20, sinó que això sigui un complement a totes les activitats lúdiques i comercials del poble, no se'ns vagi consolidant. Nosaltres en parlàvem també amb Oxigen, no? d'aquesta campanya que, que vam fer comercial l'any passat, era ben bé pràcticament impulsada per, per l'IPEP. Aquest any ha estat eh, doncs, aquesta nova associació, la que ha agafat eh, les regnes. Eh, malgrat que això, el balanç el farem amb ells. Eh, vosaltres heu pogut veure, no? també a través de les xarxes socials o en el dia a dia, no passejant pels carrers durant aquests dies de Nadal, que, que la cosa sembla que ha funcionat no? i que sembla que aquesta associació eh, comença a arrelar-se de veritat en, en, els, en els comerciants de, de Palafrogell. Sí, però la veritat és que no hem tingut encara cap reunió amb ells de però si t'has passat pel poble ho has pogut veure, totes les activitats que han fet han, han sigut un èxit. A més, a més han estat eh, activitats molt ben pensades, molt ben executades i només podien eh, tenir èxit. Llavors, crec que té molt de mèrit tot l'esforç que han fet, perquè han dedicat un munt d'hores i el resultat ha estat més que satisfactori. Joan, no obstant això, és molt important que hi hagi una associació i que doncs, en els darrers anys havia perdut molta, molt de múscul, i havia perdut molta força, doncs, que, que torni a tirar endavant, eh, però eh, també hi ha, suposo que des de l'Ajuntament, també hi ha alguna part que, que hi podeu fer, no? per tal doncs, que aquesta associació ho tingui més fàcil i els comerços també, eh, o que la gent s'animi a obrir comerços o a mantenir comer petit comerç que és tan, tan important per a, per a un poble. Bé, com dèiem ara, la pista de gel, per exemple, doncs és una... si haguéssim de mirar la, la inversió, la rentabilitat eh, com, a, com a promoció, potser no és tan, tan clara eh, o tan rentable, però és, és, és una activitat que la fem en parlem dels comerços perquè hi hagi un ambient en el poble per Nadal i que, i que això comporti doncs, doncs una... Un, la, la, la conjunció amb la lúdica, amb el comerç i tot el que dèiem abans, però no solament s'acaba aquí evidentment, doncs quan estem buscant pàrquings en el poble des de través de l'Ajuntament, o com estem parlant de mobilitats, o com estem parlant de moltes altres coses, estem parlant en conjunt del poble, en definitiva el comerç de Palaforell té de decidir si es vol semblar amb una població de 10.000 habitants, amb una població de 30.000 habitants, estem amb una població de 23.000 però que a l'estiu ens, durant uns mesos i durant uns caps de setmana eh, ens en anem a 45-50.000 habitants. Però és que els caps de setmana, que abans eren 3 o 4, hem aconseguit que els caps de setmanes potents puguin ser 20 o 25 l'any. I hem de, fer, hem de dir què volem ser. Si nosaltres aquest comerç volem un comerç eh, que, se que, se que es, es vagi quedant amb productes de qualitat i, i, i, i, i d'una dimensió o realment volem anar amb aquest producte de qualitat i, de, i amb una dimensió una mica més pujada però per aquí hem d'anar-nos a, a assemblar a, a Granollers, Vic i Manresa per dir tres noms que m'han sortit en aquest moment um, no ens podem assemblar a poblacions de 10.000 habitants perquè les poblacions de 10.000 habitants el comerç serà engollit per les grans superfícies Llavors, si hem de lluitar, hem de lluitar-hi amb totes les armes i estem intentant-ho. I converses en tenim perquè perquè el comerç eh, no solament eh, vagi tinguent un, un creixement vegetatiu, sinó que tinguin un creixement exponencial. Mm -hmm. Doncs amb aquestes accions que tant es duen a terme doncs, des de l'Ajuntament com també des d'aquesta de, associació, aquesta nova associació oxigen, doncs anirem també després fent converses fent comentant no, amb ells, en aquest cas, com ha anat aquesta, aquesta campanya de Nadal, com la valoren. I, per últim, referent a activitats que organitzeu des de l'IPEP, en parlàvem la setmana passada, després de, de Cap d'Any, amb, amb l'alcalde també, no, com a regidor de, de Cultura, de, de l'activitat de Cap d'Any, no? la, la prèvia que organitzaven doncs, des de l'àrea de Cultura i després hi havia la les, la posta, de fet ja per la gent més valenta, no? que després de la, del raïm i doncs volia fer una miqueta de, de, de festa i per pels carrers de, de Palafrugell uh, un any més doncs hi havia aquest bus que, que interrelacionava diversos establiments, eh, bars eh, nocturns de, de, de la vila, no sé Sílvia si ja podem fer una valoració de com va anar aquesta, aquesta revilla de, de cap d'any. A veure, de fet, la valoració que hem fet nosaltres també és bastant bastant justa perquè fa pocs dies que ens hem incorporat és és molt positiva, no només el servei, el servei de bus, com, com a servei de bus, eh, però sí que a nivell dels locals que han format part, l'avaluació és molt bona i crec que estem aconseguint consolidar la nit de cap d'any eh, com un referent també a Palafrugell, perquè la gent es quedi a Palafrugell i vagi als diferents eh, bars de la, de la població a passar les festes i no se n'hagi d'anar a, a poblacions veïnes. Eh, amb, a més, a més amb la facilitat que tenen, doncs que posem a la seva disposició, un bus perquè no hagin d'agafar el cotxe en cap, en cap moment. Llavors jo crec que també és una de les activitats que de mica a mica es van fer lloc en el nostre calendari i es, i es, i es van quedant final doncs, també que s'impliqui en aquest cas eh, Televisió Costa Brava i la xarxa de televisions de Catalunya, per tant les tota, les, eh, tota la, la gent que volgués seguir la, les campanades a través de, de, la, de les diverses eh, televisions locals doncs, eh, també podia fer no? a través de seguint eh, doncs, eh, les campanades des d'aquí, des de Palà Frugill, també això fa doncs, que sigui un impacte que va més enllà no? de les persones que pugui haver-hi eh, a la plaça de l'Església que en aquest cas eren més d'un miler i després tota la festa que, que hi havia posteriorment doncs eh, com que la Roda no para, i ara tanquem eh, les activitats de Nadal i ja de la setmana que ve doncs, ja tenim l'agarionada aquí, doncs ens retrobarem ben aviat amb tu, Silvi, i també amb tu, Joan, doncs, per comentar aquests temes. Avui, doncs, eh, us agraïm que ens haigui atès a Ràdio Palafrugell i ens retrobem ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies vosaltres. Gràcies, ens doncs aviat. Doncs aquestes bones dades que ha deixat la pista de gel d'enguany fa que en total hàgim patinat entre el dia 20 de desembre i el 6 de gener d'aquest any 5.105 persones, aquestes més de 5.000 persones que s'assumen ja a les, de les 14 edicions anteriors i que fa doncs, que en aquests 15 anys d'existència de la pista de gel de Palafrugell pràcticament s'hagi arribat a la xifra de 100.000 patinadors. Una conversa que podeu tornar a recuperar aquesta conversa amb Joan Vigues i Silvia Velenya a Ràdio radiopalafrugell.cat, a l'apartat a la carta. Seguim en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i de camí de l'IPEP cap a la ràdio ens hem aturat a la biblioteca de Palafrugell per conversar amb en Joan Soler al voltant de les activitats que tindran lloc en aquestes dues primeres setmanes del mes de gener, després de les festes de Nadal, i abans d'escoltar aquestes activitats que us oferirem després de la informació comarcal, doncs hem parlat amb en Joan Soler també de les xifres que ens ha deixat aquest 2019 a la Biblioteca de Palafrugell, unes xifres que encara no estan del tot cuinades, però que sí que, d'una banda, ens ha pogut remarcar en Joan Soler, que durant el 2019 durant les més de 150 activitats que van programar i van passar més de 4.000 persones. Sí, hem tingut un bon any 2019 on hem fet més de 150 activitats on han passat més de 4.000 persones i bueno, estem encantats de fer activitats culturals, lectores, literàries, també tecnològiques i que ens ajudin a conèixer una mica més la cultura, el món de les lletres, el món social, i polític i econòmic. I més enllà de les xifres al voltant de les persones que van assistir a les activitats organitzades per la Biblioteca de Palà Frigell, doncs, també ens ha pogut destacar que tenen constància que, a grosso modo, al voltant de 300 persones passen cada dia per la Biblioteca de Palafrugell. Bé, bueno, estem treballant amb les dades, encara no els atenim. De fet, són positives perquè tenim gent que ens fa préstec, tenim molta vinculació amb les entitats i amb els ciutadans i ciutadanes de Palafrugell. Per comptabilitzar les persones que visiten a la biblioteca hi ha un comptador a l'entrada, aleshores hi ha una fórmula que has d'aplicar i més o menys de, eh, extreu a la mitjana de persones que tens cada dia a la biblioteca. Estem al voltant d'unes 300 persones de visites diàries a la biblioteca i estem amb més de 30.000 préstecs a, a, a l'any de llibres. Doncs una vegada més a destacar que ens ha deixat aquesta conversa amb Joan Soler són aquests més de 30.000 préstecs que tenen de mitjana durant tots aquests anys d'obertura de la biblioteca de Palafrugell i que doncs, són unes xifres, com ens comentava en Joan Soler, que són d'allò més positives. Després, com us dèiem, a la part final de l'informatiu, podrem escoltar les activitats que ens tenen programades per aquesta primera quinzena del mes de gener. Moment ara, superat l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a Palamós i per aquells que tingueu cotxe elèctric doncs estigueu atents i és que aquesta setmana han finalitzat les tasques d'instal·lació d'un carregador per a vehicles elèctrics a l'aparcament del Cervantes de Palamós aquest disposa de dues preses elèctriques per a la càrrega de dos vehicles al mateix temps i hem de remarcar que és un servei totalment gratuït el carregador té una potència màxima de 22 quilowatts i és del tipus Urbanter 22 de la màxima circuitcutor amb dues preses mode 3 del tipus 2. A més, porta un indicador lluminós amb el qual l'usuari pot saber l'estat de càrrega del vehicle i també disposa d'un display d'estat per a la informació de l'usuari. Aquest carregador es troba ubicat enmig de dues places situades gairebé a la sortida de l'aparcament del Cervantes per la plaça de Doctor Dalmau. Les dues places estan pintades de color verd i senyalitzades degudament. Per a la càrrega dels vehicles elèctrics, els usuaari hauran de descarregar al seu telèfon mòbil l'aplicació gratuïta Electromaps amb la qual podran saber en temps real l'estat d'endúes preses de les que disposa el carregador detallant si aquestes estan ocupades, lliures o bé fora de servei. També serà a través d'aquesta aplicació que els usuaris posaran en funcionament la càrrega del vehicle. Els treballs de l'obra han comprès a banda d'aquesta mateixa instal·lació i la configuració del carregador l'adequació del quadre elèctric l'obra civil necessària com l'obertura de reses pel pas de conductors, la instal·lació de les pilones de protecció i el pintat de les places d'aparcament. En total, doncs, la instal·lació ha estat de 9.183,90 euros i ha estat realitzada per una empresa especialitzada, la qual també s'encarregarà de la gestió i el manteniment d'aquest carregador. Tornem ara cap al nostre municipi. A continuació doncs, parlarem de les notícies més destacades que vosaltres, els oients i els lectors de radiopalafrigill.cat heu destacat o heu visitat més en aquest 2019 que vam deixar enrere ara fa 9 dies. A continuació doncs, us explicarem quines van ser les cinc notícies més llegides del 2019 al portal web de Ràdio Palafrigill. Cal recordar que la nova pàgina web doncs, va començar a funcionar a finals del mes de maig, per tant, les dades recullen els darrers sis mesos de l'any. La notícia més llegida del 2019 va ser referent al premi que va repartir l'administració de número 2 de Palafrugell, una informació que vam donar el passat 17 de novembre i en la que explicàvem que Palafrugell repartia el milió d'euros de l'Euromillones. A continuació, la resta de notícies que ocupen les posicions de més vistes són referents a informacions relacionades amb successos. En aquest sentit, a la segona posició trobem l'agressió a una parella d'ancians, una notícia i uns fets que van tenir lloc el passat 15 de juliol. Recordem que aquesta agressió es va produir davant de l'estació de la sarfa de Palafrugell. Recordem que una de les dues persones, un dels dos ancians, va haver de ser hospitalitzat i que l'agressor, en aquest cas doncs, va ingressar a l'Hospital Psiquiàtric de Sal. Aquesta va ser la segona notícia més llegida del 2019 a ràdio palafrugell.cat i la tercera, la que ocupa el darrer lloc del podi, i trobem la notícia al voltant dels dos menors palafrugellencs que van ser detinguts durant una de les nits del Darulls a Girona arran de la sentència del judici del procés. La notícia va tenir lloc el passat 19 d'octubre D'altra banda, la quarta d'informacions més vistes al web de Ràdio Palafrugell va ser l'incendi que hi va haver en un domicili dels pisos d'aniversaris el 14 de novembre, un incendi que va cremar part de la cuina i, no, i només va revestir danys materials, no vam haver de lamentar per sort comú cap víctima, en parlàvem amb, també amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, amb el qual també vam ta parlar de la darrera de les notícies més vistes en aquest passat 2019 i que eh, va ser la que va tenir lloc el passat 2 de desembre i que va ser una notícia al voltant de l'accident que va haver-hi a la carretera de Tamariu, on uh, un conductor doncs, va sortir de la via en aquest punt de la, de, de la carretera que va de Palafrugell a Tamariu i el seu cotxe va agafar Acabar amb flames, l'accident es doncs, va tenir lloc pels vols de les 4 de la matinada i el conductor que va sortir ferit a lleu conduïa sota els efectes de l'alcohol amb una taxa del 0,90. Per tant, doncs aquesta va ser la darrera de les notícies. Totes aquestes 5 notícies les podeu recuperar a la nostra pàgina web, radiopalafugill.cat. De fet, hi trobareu una entrada on us enllaçarà directament cap a aquestes notícies més destacades. Recordem que doncs, durant aquests 6, poc més de 6 mesos d'activitat que van haver-hi des del final del mes de maig fins al desembre, doncs, 17.347 persones van ser les que vau visitar aquest portal web persones úniques, persones diferents, i que va total de pràcticament 40.000 sessions durant aquests sis mesos d'activitat de ràdio palafrugell.cat, el portal doncs, que us porta totes les informacions relacionades amb el nostre municipi, per tal que tots els palafrugellens i palafrugellens pugueu estar assabentats de tot el que succeeix al nostre municipi a l'instant. I acabarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell d'aquest dijous 9 de gener i ho farem com us hem dit anteriorment conversant amb Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell al voltant de les activitats que l'equipament ha programat per aquestes dues setmanes després de festes de Nadal. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut aquest matí amb Joan Soler al voltant d'aquestes activitats. Ara sí, doncs anem a centrar en aquestes activitats que teniu. Farem un repàs d'aquestes dues primeres setmanes eh, eh, ja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 i bé, ens ve en Joan Armenguer que és economista, exalcalde de Figueres, polític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 per algun motiu no podeu assistir donc, a aquesta presentació d'aquest eh, dissabte a les 12 al migdia, doncs després sí que podreu doncs, gaudir durant tot aquest mes de, de gener d'aquesta exposició de, al voltant de, de Rafael Ramis i que ha doncs, de ser-me Joan Armenguer amb aquesta recerca que ha fet d'aquest eh, socialista, d'aquest periodista que, que, que van tenir eh, a Catalunya eh, a principis de, del segle XX, eh, també a finals del segle XIX,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 Doncs amb les activitats de la biblioteca de Palafrugell per aquest cap de setmana i per la setmana que ve, hem arribat al final d'aquest informatiu. D'avui, dijous 9 de gener, nosaltres us recordem que doncs, seguirem informant-vos de tot el que passa al nostre municipi fins demà a la una i a les set de la tarda a través del nostre portal web radiopalafrugell.cat. A més a més, també us recordem una vegada més que podeu activar les alertes per tal que quan actualitzem amb una notícia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 Servais Informateus da Rádio Palafrugeira.